Нерозбірливо загоманіли невідомі особи. Через якусь мить долину розпачливий жіночий крик, а за ним ривчастий тремтливий плач. Пивіте, сказав жерняк, зауваживши, що я так і не торкнувся фільжанки з кавою. Це, мабуть, перевезли з моргу одного з георгіївських кавалерів. Нещодавно йому на бустері голову розтращили. Ох, і падлючий був, як напивався, нікому в дворі спокою не давав. Дурний чоловік. Але Бог силою не обділив. За союз заходив у море на Риболовецьких суднах. Тож і прізвисько в нього було – Мореман. Хоча, наскільки я знаю, мореманами називають моряків торговельного флоту. Тоді дружина так побивається – яка ще дружина в цього садюги, бідолашна щороків з отри тому не витримала такої наруги і викинулася з вікна. Дочка риве, пришелепувата. Їй би радіти, що нарешті спекалася такого бузовіра, а вона в сльози. Перепадало ж їй, випив як сидрову козу. Слава Богу, що нарешті здихалися цього звіра. Не знаю, який задум у пана письменника, а я ж особисто не робив би із цих георгіївських кавалерів безневинних жертв жорстокого і цинічного суспільства. Повляв, це воно, понивчило їхні долі, а потім ще й відцуралося їх, знехтувало як жульгідним, бридким непотребом. У своєму падінні винні вони самі, бо ламають тих, хто ламається, принижують тих, хто принижується. Спиваються ті, які п'ють. Моя боля воля зібрав би їх докупить десь у голому степу чи на великому острові і ізолював би навічно від суспільства. Тільки не кажіть, що це антигуманно. Не по-людськи, жорстоко. Ми ж відловлюємо скажених собак і знищуємо їх. А корів хворих на собірку? А кролів, що заразились міксоматозом, убиваємо, знищуємо, закопуємо, спалюємо. Навіщо? Щоб не поширювався вірус, від сторони не відповів я і засовався в хотелі. Певне, не варто зловживати гостинністю. Пора й закруглятися. Зачекайте. Жирняк випростав руки, наче повторював рухи гіпнотизера коли той наказує спати, спати. Ви правильно сказали, щоб не поширювався вірус. А що таке георгіївські кавалери? Це той самий вірус. Миромана прибрали, але з кількох мироманчиків він вже поставив на своє місце. І так кожен. Придивіться уважніше до цих покидьків. Їхні ряди постійно попонюють підлітки, Молоді хлопці і дівчата – колишні нормальні, здорові люди. Скільки їх у нашій державі? Мільйон? Два? П'ять? Ми не знаємо, бо нам цього не кажуть. Та й ніхто цим зрештою не приймається. Нашим верхам воно не болить, а хвороба росте, шириться. Йдучи, їду містом, і на кожному кроці, на кожній зупинці вони – люди-клоаки. Жебрають, риються в баках чи контейнерах для сміття, зазирають до гурн, полюють за кожною порожньою пляшкою, видивляються, де що поцупити. А дід плашня, обідрана, замурзана, з недопилками в зубах, з матами-перематами, хто з них виросте? Та вони вже давно стали злодіями, наркоманами, п'яницями, шльондрами, жеброками – Відростуть і дадуть таке ж, а то ще гірше потомство. У природі є санітари, які знищують хворих тварин, аби сама хвороба не, не була поширення. Це хижаки, вовки, соли, орли, щуки. У нашому суспільстві таких санітарів немає. А шкода. Невже ви серйозно пропонуєте зігнати їх у якісь резервації, концтабори і там... Розстріляти чи замордувати голодом? Що робити з ними, нехай вирішують ті, у кого посади високі.